ابل سر مثال کئ و رجولان او لا بیان کړه د مثال دی یو سری سلامن چې ټول د غسرې له رجولان د یو سری دی دابل جا کوي و سره برخه لشته دو سړی یو دا سړی دی چې د ټولو پکی حساب برخه دا دا چې ته چا شریکتي نه یو بل سره نه لګي متشا سون یو بل سره جګړې کوي ولګ چې جګړې مار لا دغایا یو کا ست دا دول په شریک دي به په مخانيه غسته یو بو ی مالا بکار کای نو مشرک دا الله ذات نه علاوه د ټول شریک ته الله په کې شریک ته ته کدا خو دې یو عبادت کوي کلا د بلو کلا په کې د خدایو کی ايو سره دې چې هغه صرف دا یو کاسته یو سره يا وي مالک وحدہ دا دا یو مالک ته چاله دی صرف الله تبلنا ود الله نه حاجتنا غوار دی بل چانا نا هل یستوی علی مصلا دو دا دواله سڑی چې یو د یوازې د یوه ادا بل د ډیرو دی خوا غډیر داسې دی چې بد یو جګړ مار دی یو بل سره نه لګی دا سی سڑی په مثال کې برابر دی ا هوایي کرا استفاد نه 파ره د انکار دی نا نا آپ یې خلاصونه کوي بو شریف چې دی د ډیرو دی ابو واحد چې دی دا یو د الله دی تفسیر سراج المنیر وی وی د دې یع د بوتانو سره د قبرونو سره خجل لري د کبوتان د تسلی شي ویلې یزي مثال وې دا دی چې د جواندو پیرانو او مولانو سیاسيانو سره چې دا ولګای دغه غونو ناکاره mulaode دغه غونو ناکاره پیرانو دی دغه غونو ناکاره سیاسيانو دی نو ار مولانا ناکاره ته مطالبه کوي چې زمما خدمت او کار وکای ناکاره پیرتي مطالبه کوي چې زمانہ زمياد ملق او دا وکای او ناکاره سياسي وي دا وکای ودې په سره جگاري کوي اځا بل د الله دی وایدا مثال د بوتانو د سره خنه لگی خلګي د دې سره چې ناکاره بولاو ناکاره پیر ناکاره سیاسی په کې شریکته یا ویزان لرا بلی بلیزان لرا بلی. پلي او ګنا الحمدلله صفات د خدای تووب یوازي الا لري بل اکبرهم لا علم بلکې ډېر د خلقو نه د مسقه مسله د توحید نه پوهیږي دا و یكتر چې سکی غبکو قران پاک شریعت گژرا کی بل اکثرهم بل ډیر د خلکو نه کابلان دی ډیرو کابلان دی ډیرو او ک سیاسيان دی ډیرو او چې په باطلای راګر کډیری اغیل پویگی او جذاتک لا ک مصالح کرا و خدای دې رکا ادمن کې در نخلاشو جاده وی محمد صلی الله تا وار پیو کې ده خبرې کای اسمن نه غلال دی مړکی لو خدای پاک ویلی طبیعی تبه عمر کنه تبه پاتې دنیا کې تو غو د واحد ادم تبه سنت نه 파ره خيره کای او تو ډول ور ژوند تبه نه دی الا کمیتن یقینن تمریدل کې علماء مفسرین یو فرق بیان یو دی په لغوی کې میت دیا شاده او ميت ليا غوران ميت دلت ريا شد او بل ميت ليا غوران و ميت اغا جاتويكي لا مري دي با او ميت اغا جاتويكي مري خو کلا کلا لدوارو يومانيخا ذكا انك لا تسمعو الموتاه اغا جمد لو هغه مړی کی کلا خدا لا فرق کلا کوي او الا كمیت یقینا اي محمد زه لم تمريذل کي نو کله به مړی کی مرل دي چې ژوند دي وه خوندو سره ملاقات کړو کلا خبر کي خخ کړل کلا چې زګدا وای چې ميت د حالوم به فرق بیان کي چې رستو مړی کی ابوبکر صدیق صاحب چې کله تقریر کوو ل محمد صلی الله علیه و سلم د مرګ په وخت کې دا او دردا یاد په کې هم لسته و الا ک یقینا تمريدن کې و انه میتون او یقینا استعلام مخالفین استا بار کی خیره کوي دې په عمر کې تفسیر قرطبی د دې آیت تلاندې لکی لا خلای پاک سلاوي ا دې لپاره چې خلکو تپتولږي چې په انبيیاء مرګ راځي او زه دې لپاره چې په دې مصیبت او تکلیف کې انبيیاء د ټولو خلکو سره شریک تېخا پدې پیږی خو چې تفاسیر تګورې کنا ان ته یو مليا ته ناستي نه نه قران فرص حق فارس علما تفاسیر ګورا وردا چې په زده او پاینات باندې چلےږي ثم الیکم تاسو يوم القيامة برواسد قيامات وليد mlى پیغمبر علی السلام سو متيا المخالفين خواه سر قبر توم تلح لدی اغاى مردی ها پیغمبر علی پا تقضی اچه جغال نکوی نا نا جغالو زائر نره دا جغالو دا یا آخرت ثم إلكم يابا یقنان تاسو يوم القيامة برواسد قيامات عند ربكم بنزد رفس تاسو تخت جګړه کوي او بل سره الا ما کي تبوند حق فرستو او د باطل فرستو جګړه یې ښا نو چې حق سړی تراشی ا بیا نه منې نو ده نو زالم شته با من ازلمو څوک ته غړ زالم ما ظالم نشته ممن من داګه جانا کذباج دروغ وي علی الله تعالی الله پاک ولج نشته دی وشته وکذب دروغ جنکای به صدقه قران لره بیس صدقی کلمی ده توحید و رسالت و قیامت لرا اس جا اہو کل جد تراشی حلکہ ده توحید ده تپک پل را دیو قرآن نه نا ده قرآن عالم پیغمبر ده تے اوسی او د تے بیان کی نا دے ویدہ دروغ دی تخویف یارا علی سفی جان لما آین نا ده پا دوزاک کی مسوان ساید دی رکی دو لیل کافرین کافرانو لرا والذی آغا جا اب اس صدقی چه آغا راڑ را و رختیع کلمت توحید او قرآن چه جبرائیل علیہ السلام دے و صدق بیهی آو رختیع والے او کو پدغا قرآن و توحید باندی چه محمد صلی اللہ واللزی آغا کس جا آج راڑی بس صدقی رختیع خبر چه عرسو کی و صدق بیهی آو چاہتے چه بیان کری خلق پی یقینو کی أولئك هم المتقون لغا خلق دي بشارته لهم دي ماغدي ما غدية جدي غواري حكم زي عند ربهم پلس درب رب ددي ذالك جزاء المحسنين لابد لدخو خلقو دال لأكفر الله لأكفر الله عنهم ددينا دي أسوأ الذي بدها غا عملو جديكم كريدي واجزيهم ابدل لور کی دیتہ اجرهم بدل دے دی بہ احسن الذی فخستا کا كانوا یعملون چودے دقیقہ کون کی عزیبت کار نہم کولو ذرخ فکر نہم کولو ندای ب پیغمبر یراو دایب گور دلٹا کرو در کی ریو نے بدی کی اللہ خپل پیغمبر ته ور تو علیس اللہو آینا دے اللہ الله کافیل پورا عبدہو خفل بنی آدم لرچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے او ہر بنی آدم به تابا ام یرئی غلقے کے ناکو گورے درکی او ٹکر بدر درکی لیوانے با دیگی ویو خوی فونکا او یری دا خلق تالر اے پیغمبرہ من لزینا پاگا خدایانو من دونی ہی چی دا اللہ نا سیوا دی ومن یدلل اللہو چالچ بیلاری کے الله فمالعونشت یغلا را بنا دین سگلر خودل کې ومهی اد الله چاد جهداه تو کې الله فمالعونشت یغلا را به ضلا سگل ار کون کې الیس الله اینه د الله بعزیزین ان سورور انتقام خوند به یغستو دالایل عقلی <coughs> له انسانته هم که د تپوسو کې د دانا من خلق سمااوې والارده چا پ داګسمانونهم کې لا يقولونله قام مقاي ب دا مشران اوله خو او اوورته افره آ آي تاسو خبري ما داغنا تدغونه چې تاصه بل مندونون الله د لا نوا ان رادن کاش وادو د رہی لریکول کی د مصیبت او تکلیف زما او ارادنی او غاری لازمہ بارکی برحمتین صحت او جوړواله خوشحالی هل هنہ آییدی د تاسخ خدایان وم و او رحمتہ بندو ان کی د الله رحمتول لرا او کای جواب ندای بغلی قل وایا حسبی پورا د مال الله الله علیه قد الله یتوکل المتوکلون زان اسپاریغا خلق زان اسپارول کی قول او آیا یا قومی ایزما قومی اعملو کار کوئی علا مکانتی کم پخبر قوت و طاقت و طریقہ جس سکاہ گا کوئی او یاقین لزم کارکون کې زوم د توحید بیان کو قرآن بیانونو په خپل طریقا فصوۃ تعلمونا زرد چ تاسو به پیجلای من هغه خلق یاتی چې راضی اغتا عذاب عذاب دا سه عذاب یو خزی چې رسوا بکیا غلرا ويحل او به پیجن هغه خلق شراشی علی پاغو عذاب مقیم عذاب همیشا بیا ترغیب قرآن ته بیا بیاو بیا بیا انزل الله يقين المنر علي قال دي عليك پتہ الكتاب قران للناس دپار دپو کولو دخل کو بالحق دپار دو وحق... خکار کولو دحقه فمن اهتدا وسله اختيار ورگی سوق چې په هداش ده قرانو فلنفسه نفع ده خپل ځان لردا سوق ده زده کوي لزان له فائدہ ده ومن الله چې بلا رشو قرآن نیزده که اینا پی عمل کوي فا اینا ما یا بولو یقیناً بوجده بیلارای علیه پا غبوی ومانتا علیه ان بی وکیلو او تنی پا ده مقرار دریل عقلی دیده امانیزان پویه که و نفس روح تا وی روح تا چه روح تا نده روح انا دول مخلوق و انسانان و پیریال جودیری نو ده دی روح اثار ده چه جوانده نو شدو خبری که تباوری او چه سترگی در سره ای او سوکی مخی تنو تبایوینی بیان باور تکای پا خلی او چه جاکی در روح نی نو اغایس کوله نو روح دو طریقی دی خدای پاک اخلی در روحو چه بلکور سانه واخی ازان سر ایسار کی ایا دارچی د استان ن خو په دوه باندې چې کم اثرات د دورې دو د لیدو د پويکه دو را دا داروستا وجود کیي ولده چې کم د پوي خبرې او قوت او طاقت تی واخلی کم کم زیکي او خوف کی نو چې نه وښتي نو دا در بیا را پریوي دا دا مطلب تخا پدې پوي گئی و کنه پوي گئی راو کنه نه چې دو روحونه دی روح یو دې او جسم دې د نواق زند سره ایثار کی بس ته او چې دا در نواق ل چې در کېږي خو چې دې ته کم اثرات او قوت او طاقت ته غذر نواق ل دورې دود لې دو لاغه خوپکی لا درت بیا را پریدې چې پاسي بیا دې ظلم کاوري ظلم کا چې ودي انو نه اورېدل کې دل کې کا کوي روح پکې نه سا پا کی خوش ندی سا کم کارو اغا پری کارو او ری دل لی دل پویا اغا پا کی او استا جی ما خواد داسو خوزو دشویم ویلکا ڈڑا دیوالی وی آو او دس پا بیا کر او لیت بزار نی پویشوی لوکستان اباد تلیو کنی تلی خوش شریعت حکم دا دی جستا او دس مات شو ادا آیات اولی ورکی ای تشبیه ده ادوه ده مر و سره از ده که چه مریم نپویگی ادوه ام نپویگی ده وی, وی وی پویگی از سر یا اللہ او اللہ پاکو یا اخلی او رایی ساونا نفسونا بدنونا حین موتی وقت دا مرگ دادی نفسو نو کی نو اللہ اخلی یا توفل آخلی مناسو اې لي کا یقینا ز پورا خپلم طالرا يتوفل الفسا اخلي الله پاک روحنا حين موتها په وخت د مرگ د روحونو کې ولتي او اخلي الله اغه نفس لمته متو چې دې د مرگ لري لو اخلي پس کې په منام یا خوب د دې نفس کې ابوېتي او اخلي خوب کې فدې د پوي گئی فایو سر کولتي لو بان کی الله ازل سرا الاتی اغسا قضا عليها الموتہ چې پیسه لکړې د په غیبان د مارګو چې دا وجود د دمړ شي حرکت نکي نو اغسا الله ازل سرا رس ایثار کی ادا بلی چې کماغسته په خوب کی و یورسل الاخرى اور اپریدی الله غبلو ینه دا غا پویا الا اجلن دراغا نیتی پوری مو سمع چی اللہ ونا مقرر کری دا چی تردی پوری بجوان دی در دو ادراغا قوت و طاقت و ترا پری دی پا دی دی پوئی گئی وی کل یو اللہ ذان سر احسار کی دی وی روح رازی پا بلائی وی امری کی وی روح شتی نو دادی دی که یومسی کل تیسو مطلب دی الله ځان سر احسار کری کمو چې دا غنی پورا ساغستی دی او اغا بلو چې سایتی نده اغستی خدا اغا اغا پویا تصرفی تی پا خالت تخوب کی اغستی ره نا اغا بیا را پری دی سا مطلب ساپ بدن کی خواہ چه کما پویا تی اغستی و اغا ورطا را پری دی نبیاوری دلو لی دلو گردی دل کی ایات مطلب پوش وی خوب بزای ناستی اغا خبری خواه اغا او که دستاخواکه سو خبر کای له تا غوري ناخو جو تاخه باندې وکړل په کار دا چې تاوري دل دا کې چې د اخواکي د سر نه ناسي ا دې سکه چې تی ويلي اخو لوري خدای تخای ای وي د دیو روح <تصفح> بس کا څو زره د ما سره وي سو کوي ان روحو لنزي روحو چارتګرزی اخو بیا عندي این کې یا بسی جنکي نه پاکستان جیل دې یوب سی کو باند کی امساغتہ وای باندولوت روح الله سره بند شي ادا بل چه روح اثراتو روح درننه لغسته اګه دپ ته الله را پیری نو بیا پاسي وای ګورلا کب ګورلا دیډم به قران لرازا دل رازا نو دا دپ را پیری ترسو پور چه جوان مقرر کړي دي ان فی ذالک یقیل ان پدیک الهایاتل خامخاډ ډیر دلائل دي او چاله لے قوم الاغاقل کو لرا یا تفت کرون شاہ خیداللہ پا دلائلوبانے سوچ کئی دانا چې بس ملعی سی بوئی اپیر سی بوئی سیاسی سی بوئی دیکھ پل تا تبر او سوچ او فکر کئی کنا لزان تا تا جہالت تاق... تاقلید جامد دبل پڑے غارتا ندیا چولے چی بس دستایم چې تا سکایا گا کوا دے آزاد آزاد نا قرآن و سنت پابندی او د حق فرصت علماجه ایوته د قرانه او سنت د دلائل بیانای د غی فرضاندی لنه په مسعود چا جلی خورخه و اینه من جا استاد یا پیر سیاسی چې سوي من باغه کو زه زړیا بیا وی وی بل خبره وکینا امت تقازو ائنه ولی دایم بدون الله لا لنا سیوا شفاع شفار سیانو قل ورطوايا اولو کانو اگر چې دی دی لایم لکونا واسن لری شیئن ایشیز ولا یاقلون او نپویگی ندی اومنیوی چی مالا با شفاعت کئی خلت ورطوویا لیللہ خاص اللہ لرا الشفاعت و اکو اختیار دا شفاعت تی جمیع اندر طول شفاعت تی مالک یا غده وی لہو ملک و سماواتی اگل رباد شید اسمانونو دا دزمکو دا اسبات تا قیامات ثم الیه ترجعون یا باغ خاص هغه واپس کول شي بیا مسالې توحید و اذکار الله کله چې یاد شي الله څوک یاد ای پیغمبر واحدین حق فرس علما وحده فیوال سرا چې یو الله ارس کول شي دې مو احد دې له خدای په یوالي یاد حبادت پا یو دا اللہ کئی من بر تا خطا نده دا قرآن آیاتونا لاللہ لا پا یو والی ذکر کئی آگیر چا پیر پکی ناستی مرزیانو اشم ازد تنگ اش شی اشم اعزاد ستا وی شیده خفشی پا دا قرآن پا یاتونا دلائرو نو داغی تندیکی وی چورنی جور شی چورنی نده تا قلوب الذين يظنون ان اكلكم لا يكملون بالاخره يا غياقده ساعتي پرستان ایروازو دا کنه چتو یو ولار سکولیکي باد دانی ګوزن عبادت پداغه کای ا جوړو لاغه کبل سوکنا نه دغه کی نا جوړ پیر نا جوړم مقتدی نا جوړه بادشاہ وزیر د ټول حفشي تاسو و تدول یو بیسوتیکو و ازازو کرالدین کلا چی بیانو لشی آقا خلقو من دونی هیچی دا اللہ نسیوا مار بے کرو رکر اپا دیوال بانی بس شو او ورطب ایوی چیزا امزره سار وقتی رازی یا دا دلبار جد صفا کئی او سچی تا غواری آقا کئی ناسی ملعون بیان کئی ازازو میست بشیرون نو ناگانا دا بیمار خلق ناکی دی او مولاي سيب د خپل تقریر دیو کو په عرش کې داسې تقریر لهو کې لدا ډیر خوشالي شي بیا مسالې د توحیدو قل اوایا اللهم یا الله فاتر السماوات والارض پیدا كون کې د اسمانو او د زمکو عالم الغیبی خبردار پپټو او شهادہ په کاراو انت تحکمو تو په فی بائینا عبادی کا پمیند اقبلو بندگانو کی کې سلبا پسکائے فی ماں پاگی کی کانو چودائی فی پاگی کی یختلفوں نے اختلاف کا ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم با چلی شپی مسکاو لپا آیات پی شوروکا آبی آبی رب جبرائیل و و اسرافیل اہدینی اہدہ جبرائیل و آدھ اسرافیل مالکال پا کلام کې مقصود مضافی خوا رب بے مضاف تے جبرائیلی مضافن لے دے پا جبرائیل وسیلہ ننیوی پا رب با دی نیوی امہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدینی ما تا سمالا رو خواه زما امت تا سمالا رو خواه پا اغمہ سلو کشی دا خلق بک اختلاف کائی نا مولادا سی و ایدہ پیردا سی و ایدہ کانا سی و ایدہ کانا دایا تو آیا یا اللہ ما لحق راکے ما لحق راکے بعد قرآن و سنت راکے تالبا اللہ ترکی بس اللہ نسوالوں ولو ان للذین تخویفو چا چې خلکو شي اخلق لرا ظلم او چې کفر شرک کړي له ما غافل ارضي پزمکه کړي جميعا غوند او مثله او د دې غن تک معه د سرا لفتد دپی جرمانه ورکی به دزمکه پټول سامانونو وسره نورو من سوء العذاب دناکار عذابنا يوم القيامه پر از د قیامت ستاسو مخ کې ما تقبل منهم چرته قبول نشي لا قیامت باندې وقفت طواله و بداله هم کاره بشي داته من الله د طرف دا الله ده ماغا عذاابونه لم کوو یخسیبون چې نودی دغ خیال کوون کې و بداله هم کاره بشي داته س اته بد اغا کهسب چې دی کم کړي دي وهقب به او کار را بشي عذابونه قانو چودی بیاغې پورې یاستازی اوونټوکې کوون کې زجر زورنا. پندام اصل انسانا کله چورسيږي باندې آمد تا ډېرون تکلیفو دعانا را بلیدا باندې آمد مر ثم را قوال الله کله چور ورکو دته نعمت خوشالي او مالنا ملنا د خپل طرفنا قال دي وای چې څوک دې د بوزو کې دا چرته و له انما اوتی ان با اوتیته را کړی شي دي مات دانیامتونا على علم فلا سي حال کې چې الله ما جنی نامالی راکریز که اللہ ما پیچه نیکنه چیز دی جو گائم یاو دویما قالا ویده انما اوتیتو یقینن راکریشی دی ما تدانیامتو نامالونا علا علمین پو انرزمہ بانده دی دنیا پا گٹا پو ایگم مال دا دنیا دا گٹو لگورو نرازی نامال پا غیراکریشی دی اللہ بل دا سندہ ہی فتنتن دانیا ما تونمی چیتاتا در کری دی فتنة تون داغو پتا ازمیقا امتحان دی ولیکن لاکسر هم لیکن دیر در خلقونا لا یعلمون نپوئی گی دالا پانیا ما دالا پو امتحانو نباندی قد قالا هاللزینا وپا دی مبد مگنا یقین الوحیل و دی خبر لرا اللزینا آگا خلقو من قبلهم چید دینا ماکیو قارونم داویلیو فما اغنا عنهم لرنکر دا دینا ما آغی کارونو کانو یک سیبون جی داید آغی کول کیو فا صحابهم ارسی دا دیتا با دستزاگان دا آغی کسبو چی دای دا کول واللزین ظلمو آن خلقو چی ظلمی کرده منها اولائی دا دی خلقونا صحیح سیبو هم زرد چوبه رسی دای تا صحیح آتو ما کسبو با چې آغی دای کول وما هم بی موجزین اندی دای آجس کی دن کی اندی دای خلاسی دن کی اوندی دای اللہ لرکم زوری کون کی دلیل عقلی اولم یعلمو اید اینب ہوئی گی ان اللہ افسطر رسکا چا اللہ پرانی زی خوراکو ایمان یشاو چالچو گواری که مسلمانی اک کافر وی اقدرو او تنگئی چالچو گواری که مسلمانی اک کافر ان نفیظہ لکا یقیناً پدی دلیل کی لا آیاتی الخام خادیت لا اللہ عبرتی لے قومی ملون آنخل کو نچی قل یا يا عبادي الذين اي بنديگان سماغه خلقو اسرفو جي غيظه تي ڪري عليه الف سهل قبول زانو لو ورتو يا لا تقلن تا زمانه اميد کي کي مين رحمت الله در رحمت الله نا ان الله بيشك الله يا فير ذنوبا بخي گناونا جميعا الغند الا يقين الله هو الغفور الرحيم الله بخول کي مهربان دي تا جا سي اے دنیا علماء فیا نہ غورا لقا ولله فوجی کوي الله ارص بخی نو ویدکی کی ما سمط لب د کوفر او شرک مع الاوه کوفر شرک پ توبه بخی سورہ عیسی کی دعا زل تاسو وی لدی ان الله لا یعفر ان یشرک به و یافر ما شرک او کفر نہ پ توبه او باسی وعنی بورا وگرزی الہ رب کو خبال رب تا وآسلمون لہو اصدکی دی اللہ تا من قبل ایاتی اکم العذاب محکد دی دین اچی راشد تاستا عذاب سم ملات انصرون یا وستاس امدان نشی او ترغیب د قران ته دا د عبرت او د پن مساليبه کوم ځای ایستکای او تبعو زئی اصلما خې ساغه پسی اورزل الهایکو چراله ګلشه ته تاسو ته مېر ربکو د طرفه دراسته اسطا سن قران او سنت ټول خېستري آیات نه مراد عزمت ته او اوس حد ته دا ذمہ دار کوي ار اوس خدکب جائیز دی غو کوي من قبل اياتكم العذاب ماقده دینه چ راځتا تاسو عذاب بغت تن صافه وانتم لا تشعرون او حال دا چې تاسو باندې په ویږي ان تقولو دا قران می ذکر او لېګو چې تاسو او نوي الله تقولو الله ان تقولا قران می ذکر او لېګو چې ونوي نفس يا نفسو یا حسرتا اي ارمان او افسوس دي علامه پاګه فراط تو چې ماکه میکړه فی جنب اللهی پبارد الله کې دا د متشابهاتونه د الله اره دا, دا, دا الله مناسب دلته مراد سره د الله د احکام په باره کې ماکه میکړه علامه پاګه فرادت چې ماکه میکړه فی جنب الله پبارد احکام الله کې و ان كنت او یقینا الومزو لمن ازاخرین خامخ د ټکو خندا کوونکو نا اذیاء او قران پوري او حق بارست پوري او تقولا یا دچولو و یو نفس لو ان الله دانی ک علامات سملار خو دلې لکنت من المتقین خامخ زبم د متقیان نا او تقولا یا داو قرآن بے ذکر آولے گو او تقولا نا دیده پارا نو وی او لبسو حین تر العذابا کل چه دے عذابوینی سو نو وی لو انلی کر رہ تن کجریوی زمان پاری او زلطل دنیا تا فا اکون من المحسنین غنب زد خوکا انکو مومنانو نا بلا نا دیتونو مت لبسو چه خواه دا زکر زعذاب کیم تاما تیس نوی با لیگنی بلا دا ندا قد جاد کا یخ لن راغلي تاته آي زما د لالو کتابونه فکه ذبته بهها او نسا تا درروجن کاغا وک برته او تاتیځانو چګه وکته من الكافين او د کاافرانونه وممل القامتي پرونز د قامد تر الذي نهکهذب او خلک چې دررووق ويلدي على الله پله اللح وجوه مص دا حال دا ده چه مخونه دا غیبه تک توری او بوئی لشی علی صفی جان نما آیانه ده پا دوزاکی ماسوان ساید دیرکی دو نیلم تاکبرین آغا خلقو دا پارا چه لویی کونه دا حق نا دغه غیره واتا خویف و دا بشارت ویونه جلالو لذینا خلاس با کیا اللہ آغا خلق اې تا کاو چې زالې بچ کړې ته نارواو نه به مفاظتې او سبب د کامیابی ده دی لا یم ازوم سوو نه برسې دهې تبدي ولا او یعزلول او نه بيدې غمجن الله خالق و كل شيء دلیل عقلي الله پیدا کو ان کے دارشیز دے وہ هو علا كل شيء الوكيل اضا الله دارشیز دی باور دے له مقاليد السماوات دے. اغلر چابیاں د اسمانونو دی والارض د زمکو دی والذین کفروا اغه خلق کې انکار کړي آیات الله دا الله د آیاتونه اولائک همو الخاسرون دا خلق د تاوانيان قل و یا افغیر الله ایدہ الله امرون نی تاسو ماتا حکم کوئی اعبدو چیز داغ بندگیو کم ایوها الجایلون او نا پوئیو بیا قرآن تا ترخیم ولکل اوحی ایلیکا ایقینا وحک رشید تاتا دا قرآن ویلاللزین او داغ خلقو تا من قبل کاجستان محکیو اغیتا دا توحید و تاتا ان توحید لئن اشرگتا تا سره لحصر دبرخي خاون جور کو لا يحبطوانا خامقا برباد شی بشی عملو کا استاغ عمل لپیغمبرای ولا تكونن من الخاسرین او خامقا شیبا تاوانیانو نا شرک دورنا کارشیز دیخا یا پیغمبر عملو سر اخلا بیگی نو پیغمبران کو شرک نکی لیو متیانو تویقا ادهو ایفرید سریا قول او فا بل الله بلکه خاص دا اللہ بندگیو کا وکم من الشاکرین او شد شکریستون کنا وما قدر الله اے خلقونا دا پیجندل اللہ لرا حق قدریه پا لائقو پیجندو والعرض جمیعا او از مکتولا قبضتو موت دا اللہ بی یوم القیامت پر وزد قیامت والسماواتو او اس محلونا مطیعات ران غفت لشیب بی یمینی پا خلاص دا اللہ کی سبحان الله پاکی دل اللہ لرا و تعالی او چته د سنا عماد اغنا لو شركون چې داخ خلق ولند برخه قانون د جوړی ول فقه بصور ابو که بو ول شي په سپلای کی فسای قام ربشی ملغه سوق سماواتی چې برا اسمانونو کی دي و ملغه سوق فل ارضی چې لانی پس مکه کی دي الا من شاء الله مگر نببری کی اغسوک چې غاری الله قطا در رحمت الله له وی من ددی په مطلب لپوئیم خدای په پی په یی بعض مفسرین وئی الا من شاء الله نا چې د مرغ نو بچکی کیدا سوق تی و دا وئی اغفوری او خلماندی چې الله نه مرغ د پاره په جنت کې دی پیداخل او هغه لاره مالان دی ماران دی چې په توځخ کې الله پی داخل کړي دی په دمرګ د پاره نه نو ذاتي مستثنیخه په دې د یا الا من شاء اللانا مراد سوکتی اللہ دے اللہ چی صغواری نو آگا اللہ پاک پلنے و توکل علا لا یموت الحی و القیوم لائتول بمری چی ایو اللہ ثم اللہ دیغتی اخرا بے ابا پوکے والا جی پا دا گش پیلائی کی پا بلزل فائذاہم نو ناگہانا دا خلق با قیام و ندریدون کی ای انزرون گوری با قرآن ندا معلومتا دا ش پیلائی دولی یاو دا دنیا ختمولو دا پارا او یاو دا خیرت نابادو لدا پارا سوره یاسین انچاس نمبریات کیم تاسوی دلی و عشر قتل اردو او اس با عدالت اولگی هروخانا بشیز مکا بنور ربها پرنا در اقبل او دعال کتابو او که بخودش عملنا اب و جیعب النبیین او راب وستیش پیغمبرانا و شهدائی گواهان و قدوی باینهم بیسلم و کلیشی پامینده دین سانان و پیریانو کی بالحق پا انصاف و هم لا ازلمون فدهی بسیاتی نشو کولی و اوفیت پورا باور کلیشی کلو نفسی باری او نفس تا ما عملت آغی چکری و هو آلم و دا اللا خپی یفعلون چی دی دنیا کی کولو الک ډ شو پله او شوه وسیقللهنا او بهشرړ شي هغه خله ک فرو چې کوفرې ک دی ااج لما دوزختته مر را ډلی وجه د تزممی دور مر زمر سره زمر ورولې و ح تغې پوری اضاج او کله چې د راشي دوزښته فېحت رااب نې شي او دروازیې د دوزخ په دغه وخت کې وقاله لهم او بو او ای دوزاقیانو تا خزانتو هاسو که د فرشتی دو دوزاق علم یاتی کم رسولون آیا نورا غلیر پیغمبران من کم تاستا لی پیغمبرانو کار سره وی د دی پیغمبر سره ایت لونالو ستلبه علیکم پا تاسو آیات ربیهی در آیات ربی کم للا اندخ پا در رب ویون ذیرونکم وغی تاسو پیغمبر کار سره یارولو ويرزرونكم او يروا لبيتاسو لقاء يومكم لملاقات استاسو تدير وزيستاسو صرا هذا جدا دا قالوا تلدو زخيان بوي بلا ولنوراغلي ولكن حققت لكن صابتوا كلمة العذاب في صلد او إناد عذاب على القافلين فقافرانو قيلة أبوه لشورتا ادخلو ورنونو سی، امو ابا جہنلما، فا گیٹونا دروازو دوزاکو، خالی دینات تاسوبا همیشہ پا دیکی، فیحا پا دوزاکو، فا بیعصانا کار دے، مصول متکبرین، ساید دیرکی دو، دا آغا خالکو، چا غی دا حق نلوی کروال، نمانم دا، حلکت دویما ڈالا، چا حق ملل دے، وسیق اللذینا بوبت لیش آغا خلاکو، هلتا هم سیقه ده و بشاره لیشی اون هلتا هم سیقه ده بوبت لیشی پا الفاظ یهودی و معنی بیاله ده دا ده هلتا الفاظو تتا کتل ورده سوی ادل تتگوری ورده سوی رو خود با معنی جدا که اینو و بوبت لیشی آقلکو اتا قوچی یری دلیو رب هم دقبل ربنا الان جنتی جنتا زمره دلی دلی ډالي ډالي بایوه څنګه څوک به پیغمبرانی څوک به صحابي څوک به اولیي چا وړ ډیر د دین خدمت کړي چا به لګ نو ډالي ډالي وای کنه حتا تر دی پورې اسا جا اوه کله جنت دیان جنت ته راشي او فتح حد حال لاله چې د محکینه پرانیستی شي ابواب او دروازې د دا جنتونو دیتا التمانه ماسکړوا شکنه دوزاخ ترانشی نو پرابا نیستیده لازخاق گن بوین با پیو لگی. او دایتا و داعترو بوین دا پا خوانه کولاوي لما حشر نتی رازی او دایی با خیسته بوین کراروانی دروازی دا پا خوانه کولاو دی پوش ویوی مانو تا بگوری وقال لهم او بای دایتا خزنتو هاسو کداران فرشتی دا جنتو سلام علیکم سلام دې پتاسو تاسو بو تو تا تاسو په دنیا کې پاک وې او دې بو تاسو په دنیا کې پاک وې نو کوفر او د شر بيدات را سم راواج نه فدخولها والجننۃ نتا خالدین تاسو به همیشئ وقالوا وبو جنتیانو الحمد او صفات د خدای توبه لله الا لرضي الذي الاغالا صدقنا چه غره احتیاک لمن صرخ پنلوزو عملا وادهوخ پلوزو و او رسناه او راک راگ منتا الارو... الارضاز مگد دهی جنات تو یعنی گده جنات مکشتی خواب بیراز ور تولیوی مفتراتا مهلاو شوا بیراز ور تولیوی اغا دوزخیانو جی پا جنات که کمبرخو آغرا توم پاتی شوا از مند دوزا خواهی سا چیو آغا آغای تپاتشوا نا تپاوا او منال جنتی زای جوڑا او مند پا جنت کی حیث و نشا او کمزه چی زمن خواقی للتا خوبو ایل آزما او رشو دا نا خوزما ایسا دا للتا دی جنت کې چی کمزه او سیگی او سیگا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ سَخَرَ لَهُمْ دَاسِكَرْ کَوْن کو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَذُوبُ لِفَرِشْتَةِ حَافِنَا جِ گِرا جَوْن کِ دی مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ چا پِيرَدَ دا تَخْدَلَانَا يُصْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم فَأَشِبُوا بَيَانَ يَغِي دَعَلَّا بِحَمْدِ رَبِّهِم سره د سائین د خپل رب او خدای بانهم په سلام او کرجی په میاند انسانانو پريالو کې بل حق په انصاف وقيل او بوول شي الحمد او غ صفات د خدای توبه ان الله یوازي الا لردی رب العالمین چې مالک او پالون کې د تمام مخلوقات ده سور زمر نالا په فضل احسان شو او سور مؤمن چالیس نمبر سورت تی پتر تی بی عثمانی کی زمور پسی او ساٹھ نمبر سورت تی پس تی سور زمور نا پو نزول کی پرالے گلو کی ده سورت دا وسدا او خل کو یوازی اللہ را بلئی ده کم زکی دی ده دی سورتو چودہ نمبر آیات را والا وی فدو اللہ مخلصین اللہ الدین راو بل یالالا را پدا سے خالقی چتا سو خاص کون کی ای لہو الا لالا دین بلنا بل چاته ود ریکه را ملت ش आवाज نہ کئ ولو کرئ هل کافرون اگر که بدګنی ساب دی بل بللا باندي آخا خالق چه انکار کئ د توحید دا لالا یو الله تبه چ بل چاتنا لقد سوره رب اتو آغه سوره زمر کی سوي په 2 نمبر آیات کې راوړل وی کله چې لږ ثواب وو شي الله مخلصین له الدينو فابو دل الله مخلصین له الدينو سوره زمر 2 نمبر آیات کې وای فابو دل الله بندګیو کاله الله را اي پیغمبر مخلصل پاتحال کې ته خاصه له وغه را الدينه بندگي د دې سوره کې سوي فد الله راو بلی اللہ لرا بوخلصیل اللہ الدینو فناسی حال کیچه تاسو خاص کوئی اگل رب بلنا دین عبادت دین بلنا آلتا دا عبادت توحیدو دلتا دا دعا توحیدو فعبادت کی بولا ام دا براخی خاون نگوری اپرا مدد شا کی بوسرا ام دا بلا براخی خاون نگوری لکا پا دیمل کی قرآن چا بیاناو نا دینا پو یقل کو پخلی بولیوی جی پرا مدد شلو یزوانا ولی بیوی ولی بیوی خوندې کنا یا په دې دلنه آیا په دې دلنه قرآن خدمت خوندې نه أغستلو نو او ګنه قرآن خدمت پکای ندی امیان زلالاو بډایګان پوخلې بدنو دابو الله یا الله را اوره سیګي دایسوي تندور پخارا ککوله پریتر اوره سیګي بو کا پریوتر د یو له سمې درلو په نه کارو خلکو په قبرونو به د خوشحال او د شوملې وبا شوملې ګندا چولي اونې پر عمل کې مولا نو نه خبر نو پیر نو سیازي نو تجلاري کوسی به جوړاې آیاږي غبی د سره نشته حاضرې ته او داګه صورت په اعتراض کې قران ته لو دې صورت کې هم قرآن ته ترغيب دی ښاغه عامه سنې به کم ځای قرآن کې نو قرآن لا واخ ور کوي کنه په صورت کې بابونه سودي درې نمبر 1 تر 14 نمبر دو دا 51 پورې او نمبر تین تر اخره بسم الله الرحمن الرحيم خاص په امداد د نو مد الله چې هامي او خاصه مهربانای کوي حانيم الله غبوگی په مراد خپل د دې حرفونو نه حوامیم سبا شورو شغا شو ولګه دا, دا قرآن بل استلاله وو سورۃ تدی چې د دې سورۃ نه پځپا ابدی سورۃ کې ټولو کې بحام ایمرازی ولي دا د قیامت اثبات کئ رد شرف الدعاء فی العبادت او رد شفاعت کئ خا قہری یو جاهز شفاعت غنا على القران وسنتنا ثابتتني تحوامي في 7 والخاء আচ্ছা جی حبيب الله غبو يغي بمراث فن لدي حرف تنزيل الكتاب على اله القران ولا كذا ارجع كتابنا لاد خدائي رتصفك بغور ديز دكو انا واخته ولا رازا مین الله نه نه الله دې طرف نه دي العزیز ذورورده العظیم پویا دي غافر الذنبه بهول کې ده ګناه ده وقابل التوبه قبل هول کې ده توبې ده شدید العقاب سع عذاب وركون کې ده چاله را ته توبه ده کوو شرک نو وباشي زيت طاوله خواند قوت او طاقت ته مساله ده لا اله حقدار د نشته الاه سواداګنا اس با ته قيامات إلى <سؤال> البصير خاص هغه ته ګرځیدل واپس کی دلی او د ابتدام صلی بیانای تاسو ورو خلک جگړی کوي ما ما یجادلو جگړین کي حق فرستو سرا فی آیات الله او بیان اولد قران د الله کي د دلائل دا الله کي الا الذين کفرو مگر هغه خلک جگړی کوي چې هغه انکار کوي د قران او سنت توحید او د آخرت کا فلا يغرركا دو کدی نکی تالا را اے پیغمبرا هم لا په پریشانای تلالا تلالا دی فل بلاد پاو تنونو کی تیسی تکی و سردی اصلا خلاف پلی گیای تسنی شوا دا تیر شو انبیاء و واقعات ذکر کئی لپا رہے تسالای کازو خاون دا قوتا و طاقت تی زی خصوصا لتیر شو او تو قوتا و طاقت تاوی کازبا درو دین واله <سؤال> کړه قبلهم ما خذ دینه قوم لوح قم درو علی السلام چاتک ذبی کړه درو علی السلام والاحزاب او تکذیب کړه او ډالو بیا بعده هم پس ته قوم درو علی السلام لا دخلو پیغمبرانو واهمت او کوشش او اراده کړيوا کل اومه هرې امتی به رسولهم په بارد خپل پیغمبر کې لیاخذوه د دې چې دا امتیان قونیو هغه پیغمبرلره و جادول و جنگل و سروکی بی الباطلی پا باطل دلائل و دا سلا لی ندحی دو ایلی دا پارچ داوماتیان الولی اتحاد لولو غیولو تاوی بی هی باطل و, و, و الحق کا توحید لرا حق لرا فا خستو هم اللہ و اماغیونی ول تبا حق بیانای ایلی و ذر تکیسی ایلی و آخری دا روغ تدہ نمانی زخان دا حق واخذتهم ما غيون ول استاد اسماني مجرمان بو مونيو او پیغمبره فكيف كان عقابو سرانغي زما عذاب غیلرا وكذلك دغ کرانګي لکه څنګه می دی اونیول حقت کلمه ربک ثابته د فیصله درپستا على الذين كفروا فاغ خلقوا کافران دي فیصله الله صدا انهم يقينن اصحاب النار ورلدی او د قران سنت خدمت کا فرشته به در لدو اگانی دلیل نقلی دفرشتونا الذین آغا خلق یحملون العرشا لکہ سنچد سور زمر پاکر کے تاوی سویم نمبریات کی پچپ ترکی و تر الملائکت حابفین من حول العرش. من حول العرشو شتیوی این روی مخا الذین آغا خلق یحملون العرشا چه پورتکره ده تحت اللہ ومن واغا سوک حوله چه چاپیر داغنه دی یو سب بحونا پاکی بیانی بحمد ربهم سردستاین دا الله ربخ بلنا و یکملون بی ایمان را ری پا اللہ و یستعفیرونا داغا فرشتی بخنه غواری للذین آمنو آخل کو دا پارا چه ایمان را ورده او فرشتی در لدو آگانی وهي دعاك ربنا اذا مغربا وسيعت كل شيء كله تارشستا سن كله رحمة رحمتاً دا حيثية دا رحمتنا بارشستا رحمت وعلمان دا دا پوين بارشست خبرداري لا وسيله ووه دخده رحمة وعلم وربوبية وسيله فرشته وسيله لتاي خده فرشته وسيله وغوركنا صوي ربنا وسيعت كل شيء رحمة وعلمه داد فريشتو واسی لید لان واسی لیپا سی دوار فافر بخناوکیو